بسم الله الرحمن الرحيم وطهارة الماء وحل الطعام وطهارة الماء وحل الطعام والشراب من جنس ما هو بدليله مثل النجاسة والحرمة فإذا تعارض بين الخبرين فيهما وعند ذلك يجب العمل بالاصل مخک نه خبر روان و ځان پوهی ک اصول روانو چکلا د خبری مثبت او د خبری نفی د یو بل سره تعارض راتلی شي او کني شي راتلی ناګه بیا د د جرح یو قانون ذکر کړو چې کله نپیر ویت هغه منجنې معیوره په بدل لی وي د هغههجن چې په دلیل سره پیژند او یا داوي چې حال دغ مشتبه ووي حال دغ مشتبه وي چې یاره په دلیل سره پیژند او د غیر دلیل سره پیژنده په دواړه سره پیژند شي دا خبره معلومه وي چې راوی چې را د غیر دلیل نه بلکې په دلیل باند اعتمات کړی دی یا هو روایت کې مسئله دا ساده چې په دلیل سره پیژندشي ادرم دا ده چې دلیل غیر دلیل دواړو سره پیژندشي ظاهر حال سره او دلیل سره لیکن د راوی د حالات نه پتلګي چې هغه اعتماد په دلیل کړی نبی تاسو ته ویلو چې د دوو صورتونو کې ناپې روایت د مقابل او معارض د مثبت کېږي زکه د مسند الی د دلیل شو او اثبات شوی مسند الی د دلیل نو دواړو کې مقابله معارضه پیدا شو نو صورت کې چې معارضه شو نبیاب بمګه ورو ګورو نچې کله مرجع پیداجي نو ترجیح پیدا پیدا پی دی یو تورکونه کده نفی مرجع پیداش نفی ته ترجیح ورک کده مثبت مرجع پیداش نو مثبت ته ترجیح ورک داګې نه پانا دوه مثالونه اغه تیر شي فنفی په حدیث بریره مملا یو راکو الا بذاهر فلم يعرز الاثبات یو داګې پر مثال تیر شو چې ظاهر حال باندې اعتماد کړي راوی او دلیل باندې اعتماد نې کړي نو التمعارزه نشي کېدی صحیح شګهنه دې سب سره معارض نشي کړي راغي مثال هم تیر شو او په حدیثه مېمونه تم مايور په دليله وه و هو حيتل احرام اول هغه ده چې ناپی روایت مستند وي دلیل ته داغه د پرم مثال هغه تیر شو اوس دابل مثال دلته نه پېښ کی درم او د خو ظاهر متبادر خو دک هغې د پاره میثال د اون د کې مثانی د پاره مثال دی دا دوه مثال چې تر شو ماو بدللی ځکه د و ظاهر پ ته وګ تحه تل ما حلله تو مشررا بنجین س با اوور په بدل لي نه د ما په بدللي ږ د دکې دپه مثال دی خوچونک بیا خوی بلکسم دپره اړو مثال نه ملاېږي نو دا د دغې د پاره مثال ګځي خو د غې مثال ګزی چې معشته حالی هو حالې مشتبی وي لیکن راوی اې تمات کری پچا باندې بدلیله د ماره فت پا باندې وداد د ډول د فار مشترکاً مثال ګرځېده شي د تقریر نه هغه به تاسو ته پټول لګي خبره دا یو طهارت المل دو او بو پاکواله آیا حل الطام دا هغه حل الطام او شراب ته دا دوه اخبار رالف یو کستا تو دا او با پاکی دی بل ته حلال نه بل کس د ته ودا تعام حرام نه یو کس در ته او چی دا اوبو دا شراب دسک چ... دسکا او بل که څه توید اسکاګ دا شراب چې دې دا نجاست بلید ته او زلدګ یونه ویده یو مثبت ته یونه فيدي یو مثبت او تاسو د مثبت معنا کړي وا چې کوم زائد شی ثابت ای اغه ته مثبت وی چې نجاست ثابت ای دا روایت مثبت ده خبر مثبت ده چې کوم حرمت دغه ثابت ای حرام ده دې مثبت ده او چې کوم د شراب نجاست ثابت دا, دا مثبت ده او چکم نپیکی نجاست یعنی حلت ثابتی دا نافی شو او چکم تحارت علماء ثابتی ندید نجاست نافی شو او دو خبرونه تاثر را لیو نجاست والا او حرمت والا دا مثبت شو او چکم نجاست من پیکی او حرمت من پیکی دا نافی شو او دو روایت تاثر را لیو نا پیر او بلو مثبت را اوس او سرازا دیکی دی تا دی عارض دې کې تعرضو راتلشي نافی روایت که غوره مثبت هو دلیل وي مستند وي دلیل ته خناپې ته وګرا چې دلته مستند دلیل ته اوګه دلیل ته نه دی خبرمزه انتقال اوه اوبو ته وګورا نو ابو کې دام کې دې شددت دې په ظاهر حال باندې اعتماد کړی اوبو طریقه ته لې چې کم کستا دوی ابو پاکي نافی روایت والدې نجاست نه بيګي نو ظاهر حال بس د ابوت ریکتلی چیردا ابس شه دي باقی دي بس ظاهر دا تویدار او بتاته تاسو ګوی پاکي خبره مې انده او کدي شي چې د خبره مستند وی دلیل دا دلیله چې دا اب په لاز باندې د کوينه روخ کلی او د کل تکې دې اولالي دې د زنه خوځې دلني لا مستقل مشاهده سره دلیل له عمل سره دلیل لته تویدا اب پاکي دي په دو دوار شي که دیشی پوز ظاہر حال بانده اعتماد کری او که دیشی دلیل باندې اعتماد کری او دیت رکتا او قرآن دا سیم که دیشی چی دا خوراک بارا کتانا تا پوست کالکا دا پاک تی دا غوحا خلالا پوز ظاہر غوحی تی کتی لکا دا خدا غوح دی دا خلالا او که دیشی دا خبر د دو مستقل مستند وی دلیل تا صحیږه د په دلیل اعتماد کړي دې ولاری په خپل کساب د په مخ کې بسم الله ولی حلال سروي چمړې چمړې وړي داغه هده د دا پردیوم دکغه هده د غځنه چقوزولي نه د حلاله واتاتي تاسوکو بالکل لا حلاله شک صاحبانه وخت په تورش پر اگلي دې په تورش پر اگله ځغلته ولالو بل څه کارې نه نو دته خبره مسته دلیل تر کنه خبره ځه دراجي نو بهر حال دی چې دا وګره من جنس ما یو را په دلیل هدا خبره د اغه ندید او ابو ادغوه خبره چې دا په دلیل سره معلومه شي ظاهر حال به نصرف نه په دلیل سره معلومه دي دا د دلیل لپاره مثال ګرځي چې ناپی د اغه د کبلینه چې په شي او چې دواړو ته وګوره مما مما حاله د اغه نم چې د اغه حاله مشتبه او ظاهر متبادر دال چې عربي ته نوگویا کده په با دلیل باندې څه کوي اته مات کې بهر حالیا یو قسم د paramagnetic یا د بل کې سم د paramagnetic په ډول صورت کې ناپیکی قوت پیدا شو ګویا کې لا نیورته دلیل شته یا دلیل باندې هغه اعتماد کړي دی یا حال مشتبه دي ظاهر متبادر دی چې هغه په دلیل باندې اعتماد کړي دی نو چې کله ناپین مستند چې دلیل تا چې کم کس ووی چې د پاکي ندی دا نجاست نه دي او حلال نه نجاست منځ کې نافیر ایت او حلت من فقی نافری تم مستند شد دلیل نو دغه مقابل او دغه مقابل او دغه مقابل او دغه چي مقابل او اوس به ترجیح پر سرور کې ندې وی وایند ذالک یجب العمل بالاصل اوس خوداړه مستند شد دلیل تم ز ویتل ناپی نو با اصل تلر شو نو اصل په ابو کیس شه دی اگې ته به وګورو او اصل چې کم ده په وخه کیس شه نو اگې ته به وګورو په اگې باندې به عملو او او اصل په ابو کیس شهره پاکوالنه طهارت ته صحیح شکنن ځکه چې استصحاب الحال تبو غروب چې دا ابو مخ کینم پاکوي ابو ابتدان پاکي دي اصلن پاک دي لہذا دا اوس پلیتی او په وحا حکیم اصل دکره چې احلت ته خبر همزه انترا لگانه لہذا په اصل باندې عمل او کړشی مطلب د چناویر نافیر وای ته ترجیح ورکشی د دکچه خبر مو معتبر پېشی څوک چې نجاست او حرمت سره کوي کی... نه پېکې خبرمزه هم دراګه کالم دراګه سي دا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 او نجاست د ابوسره کو لګیږي دو خبرونه تسرا له نه ما بارکیم را له د حل طعام بارکیم را له نو فیک او تعارض نو نفی او مثبت کې با تعارض واقعي بین الخبرین په دوال خبرون کې په هیما په برده ما کې عادت هم کې و ان ذالکه او په وخت د تعارض کې چې دوه مستندې دلیلته یجب العمل بالاصل عمل واجب د اصل باندې اصل په ابو کې طهارت ته او اصل په طعام کې حلیت ته دا به حلال شي د هغه روایت په معتبر چې سو حلال او د هغه چاريوټ به معتبري چې سوق حلت وي ومنه الناس من رجح به فضل عدد الروات لانو القلب اله اميل دا اوس ملي خبر ذکر کای چې داسې مسائل کی چې اختلافي مسائل وي او خبرین پکې مختلف شي مثبت نه وي او غیره نو آیا پدې کې پان دروات سره ترجیح ور کول شي او ترجیح ور کولې نشي نو دی کی اختلاف دی ومن الناس من راجه کی امام محمد رحمت ل امام محمد رحمت الله علیه وسلم مسلک وټه ټی د ملک نظري وړه بل سر لګیدلې دی عراق ته او حجاز مقدس مختلف ملکونه دوبه سعودي و غیره دا ټول علاقې چې پکې معراجي حجاز مقدس شو او بل شام شو شام سره هم بارډر دی لګیدلې دا غره متصل علاقې دی د علمی مرکزونو نو امام محمد رحمت الله ترتیب بدلو چې په دې کې بدو پکې مساله شو نو هغه مساله هغه او یو بل ترپته شنه هغه مساله دا هغه خبره وا خود ادب دا دا په خلاف باندې خو امام محمد سیبو چې ما دا کار کړی خو او هغه ترپتا امام ابو یوسف سیب او دا کرنګ امام ابو انی لاله الله اېدا خبره کوي چې کثرت د عدالت د اعتبار نشته خبر هم ځین ترا کثرت د عدالت د اعتبارو نشته ځکه پدې سره دلیل سره دلیل مضبوطی کنا دلیل که شل راویانی چی و مسئلہ پی ثابتی گی نو اون دکا دے او کدو راویانی چی کدری راویان چی ایلا دا چی بلکل دلیل او یو دلل شي نو بیا خبر واحد چی بیا پکې کمزوری پیدا کی جی. او ایلا دا چی تواتور تا بلکل ور برا نو اغب یا زان لما سلی دا اگی که بیا طاقت او قوت پیدا کی گی خود دا واحد نه برا او دا کرنگی د تواتور نالان دی په دې سره قاعده دروات او باندي سمسلات په مسله باندې پرک نه پروسی چې یو کې مثلا د درویاو نو سیوا ده او دا د راجشي او بلکې عادت دروات کم نه درسي شي مرجو شي حضرت محمد زين ترازي کنه زکه بازه ټایم کې دا وی چې حق دلګو سره حق سره دلګو غ الله تعالی ویلي دي وا ما الا قليل او د حماسي شعر مویو اخزه بہت تاسو کم یا دا نوغ و ښځې ته همماسیې شیر توو نه ان نهقللیلو نه عادید نه او اتمونږ ته غیرت را کې چې زمونږ تعداد لږ دی نو فلته له ووي ما د خځې تهل <سؤال> کرامونقللیلو <سؤال> <سؤال> شریپان خلق چې دا کمي شریپان خلک چې دا کمی نو تهمونږ ته غیرت خیرت مه کوه غ مونږ باندې مله کو په باې په کموایبان او پاتې شو دا خبره م د تو وکان چی علا که دا خبره چی کمو تواتر ده نو علت خطا سو چی کسرت در روا تو سیواشی نو علت خطاقت منای کنه اتراث پدا رازی کنه تب تلگی چی عادد لا اعتبار شتا ده نداغین جواب داده چی اصل که عادد لا من اعتبار نور کو چې عادد دمرا سیواشو نظاره روایت به منزله العیان والمشاهده شی به منزله العیان والمشاهده اغه وایي کی مشاهده شو او مشاهده هم مضبوط دلیل دی یو کس خبر کی د چا برکه او بل التکی اولاد نه لس کسمات او دیځه کی چې هدیت رحمان او تیسه راغله دی راغله دی د ځان خبره ده او دا ابراهیم را وځه سره دفتر کی ناسومه صحیح شو راغله دی نو د خبره یو پرطا د خبره بن ترپ مشاهده مضبوط دلیل جنا په شان مشاهده شی اما مشاهده همزبود هم دلیل نه التک معدود الروات الاعتبار نشه بلکی اخیره کی د مشاهده ر اعتبار دی ومن الناس او بعضی خلک نہ علماونه مناه صب رجه شرای ترجیح ور کوي بے پر د عدد الروات پزیات والی د عدد روات باندې ل ان القلب زلچه الہی د ترته ام یلو ډیر مال کیږي بل وجا او بعضی خلق ترجی ور کوي بظکور ولحریا ته په ذکرت سرا ولحریا په سرا حريه را خو غريات ته په عدد دون افرااد په عدد کې نه په افراد کې افراد کې دا کار نشي کېږي ذکورت او اونوسټ ته افرااد کې دله اعتبار نشتا چې یو یو راوي یو طرف ته یو مذکر شو او بل طرف ته بووندونه شه هغه پدې مسله کې دا خبره نه ذکر دا چې کله مسله ته مثلا یو طرف ته په یو مسله کې دوړ او بل طرف ته دوړ او نو پعدد کې دا د اغې د ترجیح او وجدا د ترجیح دا پر مختلف وجوه تینو پعدد کې دا غي یو قانون دا دی چې یو طرف ته خبر خبر درجلین دي او حريین دي او بل طرف ته خبر د لو عبدین نه یو طرف ته د لا یا درېچګندی اگر رجولین او بل طرف ته دوا یا درې سړي نساء نسادی صحیح څنګه نو په داسې صورت کې اغې اعتبار ور کوي اذکورت لا او حريت لا چکنه رجلین دی او البته عبدین دی درجه لین او روایت کوي گرځي دا عبدین و باندې او دلته ذکورین دی رجلین دلته امراتين دی نو درجلین خبر راجحو گرځي نو او ترجیح ورکی په ذکورت سره او فحریت سره خو په عدد دی په صورت د عدد کې دونه افراد نه په صورت د افراد کې ولیدای دلیل دی لأن به تتم الحجه بالعدد لأن به زكوا وسط ذکورت او د حریت سره تتم الحجه دلیل مضبوطی تتم الحجه حجت تامگی بلادر پسکه عادت کی نو دا په دې سره حجت تماموال رازی مضبوطوال رازی لږی دلیل سے نو دلیل ذکرکه خودی پیر سره ما حصرت کی چې متروکم به اجماع السلف اجماع السلف سره دا خبره متروک ده دلیل لږی سره بمسائل الماء ای استدلال که په مسائل الماء باندې لکه مسائل الماء امام محمد رحمت الله علیه ذکر کړی دی په کتاب الاستحسان موسود کې چې یو طرفه خبر د اسننه نه بل د واحد خبر نه نو د اسننه ای اعتبار شو ګوره یو طرفه دوری بل طرفه یو دی نو امام محمد سیبلی چې کله د ابوه مسلک یو پا کړیو په یو طرفه یو بل طرفه دوا خبر د بچاغه است شدید دوا یا خبر د حرینو د بلتر ابتدا عدنی یو دو آزاد خلکو خبر ده او په کې د دوه نو د آزاد خبر باغسته شي دا څنګه راواله یو ترته د ورجلین دی بلتر ته دوه خزی سړی وي د او په کې خزی پلتي نشه خبره باغسته شي د سالو اغې په دې مسلو استدلال کئ اماتن پرت کی الا ان هاذا متروکم به اجماع السلم لیکن د دې د خبره جدا دا په عدت سره او په ذکوورت او په سره دلیل لکووت او طاقت او مراجحیت ورکول متروکن دا خبر متروک ته پیژما د سلبمان لکه که دا ووج د ترجیوه نو په دور د صحابو کې به چې دا د ښیر روای دا د س رو غن جان درله او دا د دوه مذاکر رو دا د دوه موده سر دا د زاد روای داته دو روات. نو پسل پکې د دې خبرو سره بلکل تذکر نه شي وینې کثرت تر تذکر شي وینې ان د ذکورت او نو ست تذکر نه د عدیت او د حریت تذکر شي وینې په دلالو کې د اعتبار شوه نه دی خبر همزه تر لکه د ثبوت اعتبار شوه چې دا روایت ثابت دی او که ثابت نه دی نو ک راویانو سره ثابتوي ک ډیر وی او کلېګ وی صحیح شو او چې کله روایت ثابتونه یې ته باور کړی او چه کله روایت ثابت نی نکو مذکر ای کمو انسی او چه ثابت نی نی اگل اعتبار نده برکلشن دا وجه ترجیح سئی نده اللہ انہذا لیکن دا خبر جدا ترجیح پا دی مسکورت و وجهنو سر متروک انده متروک تا بیجماعی صلح پی بیجماع دو صلح موبانی